Som aquí amb el míster del Sartanyola, amb Toni Carrillo. Toni, avui un partit... S'ha vist un bon partit aquí a Paralada, tot i que potser el teu equip no ha tingut el dia, però ha intentat jugar a la pilota. Les posicions de camp pot ser un poc gran millors. Explica'ns que has vist el partit. Bueno, jo penso que partit té diverses fases diferents. Jo penso que la primera fase de la primera mitja hora nosaltres siguem sí que hem millor, hem sigut capaços de fer a pilota parada al doncs, gol i hem intentat tot, doncs, bueno, sabíem que... Bueno, a baixar vells d'avui dia doncs aquestes accions a Pirata Parada nosaltres podríem fer mal però del 30 al 45 el, el, el Paralada ens ha superat i s'ha superat molt i bueno, ha havia la jugada doncs més que polèmica desgraciada no perquè és una jugada que en un minús són dues targetes la primera targeta que jo crec que no és perquè mateix l'Iri ja m'ho comenta que no és i després la jugada del gol que es vol i tot amb la mà aquestes targetes i sí que és a partir d'aquí hi ha un altre partit hi ha un altre perquè, doncs, el Paralada doncs la segona part doncs no sé què tan gui senyor del partit ha generat moltíssimes competències de perill i nosaltres ens, ens han defensat com hem, com hem pogut. És una, és una situació incòmoda. primer, perquè la superfície a nosaltres els beneficia i ens carrega molt, segon, perquè davant teníem un rival amb un nivell moral molt ben plantat i molt ben treballat, i bueno, ja avui hem tingut la sort de Calcocà, però per això tenim un porter com el no ens, ens ha salvat el partit, és evident i és així i res més. El dia que vam anar a camp del Júnior hem fent 9 ocasions de gol i vam marcar el gol al 1.93 i no hem guanyar, doncs avui sigut al revés. Mm -hmm. Vull dir, però no diria que, crec que el Josejo Cajs guanyà clarament el Tabarada, però... Jari Carrel, de l'aquesta jugada que ha sigut pràcticament doncs, la, la, la, amb l'empat que jo penso que ha, ha fet el canvi radical de, del partit. Eh, tot i això el Cerdanyola ha demostrat eh, per què està allà no? Vull dir... Bueno, la veritat és que no ha sigut un partit molt plàcid perquè jo penso que, eh, quan, fins al minut 30 estaven portant bé la, la, manajàvem, manàvem bé el partit no passàvem perill, sí que ha hagut un parell d'ocacions abans per ells, nosaltres hem tingut també un parell eh, però hem d'estar més conscients, més conscients minuts de la primera part perquè aquí ha sigut on no ha anat. Per a l'hora doncs, doncs ens, ens, ens ha superat i ha vingut tota la jugada. Però totes les coses aquestes, encara que siguin per mala fortuna, sempre hi ha un per què. el per què és clar que el rival ha estat per sobre nostre en aquestes situacions. Nosaltres hem acostumats a defendre molt millor i més ordenadament fora de casa. De fet, és que portem 14 mesos tot des de la temporada passada que no perdem fora de casa. I sí que, veritablement, no, no, no he estat content amb, amb, aquesta, amb aquestes últims 15 minuts de la primera part grada. Després això, doncs quan bueno, els jugadors s'han batut, amb una superfície que no els beneficiia en res, eh, hem cavallat moltíssim. Està clar que ha ha de fer una segona part per portar-se el partit, però no ho ha aconsegut i nosaltres ons el punt als si fos una victòria. Doncs són i a matar-se.